اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم په مقدمه په توربا نيزنه مباحث ا ماکه بیان شو هغه مباحث کی یو بحث شری هغه بحث کی یو بحث عقله د حجیت حدیث چه حدیث د نبی رسول الله سلام والسلام حجت ده حجیت مطلب داله چې د دین اسلام ما اخز اصليه چې او قران او سنت تي قران او حديث او ماخذ ثانویہ اغه دو دي ور سره نورو شاغی اجماع او قیاس تي اجماع څه شي دي قیاس نمنګا کتابونو کې وایو دلائل الشرع سلور دي دله شرعی سودی سالور دي قران حديث اجماع قیاس په دا سره مونږ وایو چې اجماع او قیاس دي اردا مطلقاً حجتونه دي ثانویه مازه کوي اگر دې ته اعلی شہاب کیږي کی یو چې قران او سنت کې نیوي یا حکم په قران او په سنت کې نوی او دوی دا به هلہ معتبري چې د نص خلاف نوی چې د متنوس خلاف نوی او دوی ته قران کریم هم اشاره کړو او اول الامر منکم کې شاغیر سره دوباره اطیعوا مات کړي نو دوباره اتیعو و سرمعات کرده نو اتیعو اللہ و اتیعو رسول و اولی الامر نکو اولی الامر کی دو گنو اولی الامر خبری دو طول اولی الامر اجماع شوا او کده یو تن خبروی نسش شد قیاس داغت زائی که مخی ویلیو و اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أَوْ عَدْلٌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا قُرآنُ وَسُنَّةُ عَدْلٌ لِإِسْلَامِ سُهِدِ عَدْلٌ اوس اسلام ما خص دین ورپسے یاد کیداوی چې اطیعوا الله وم اسلام نه اطیعوا الرسولهم اسلام نه ولل امرهم سد اسلام نه نو ما خبرو پويږي تاسو امبالا کتک تا از اغای تکا د گنده بما تا وی چه دا دیلا سوئی کنا دو خود وصول شاشه خبر شروع کرده خود دا پا دی وصول شاشه خبر لگزان پا یک کول پا اصل کې اوس چې ده ملحدین منکرین حدیث اغای پا نوی جال کرا جی اغای داوی چه دن اغای چه قرآن کی بی در لوی حربا دنن لکه تا صبح داوری دلی بی چه تراویخو پا قرآن کی نیشته تراویخو پا قرآن کی نیشته یاوی کلیمه یوزای پا قرآن کی نیشته یاوی مکیه سورتونو که یودست ها نیشته مکیه و سورتونو دا یودست هست که نو د دې د د جاليت وي فین تدات پوسوکات چې ته د قران نه علاوه په نورو کتابونو کې او د احاديث و غیره نه دین نه منی ته دین هغه ته وایي چې کم بسکی قران کې تکه د قران نه علاوه په احاديث او یا مجتهدین چې کم بیان کړي هغه دین نه دی د مقصد دا وی خو صرف وایي یو خبره چې دا قران کې نشته د دجل کې نو خلکو تخکار کوي د دې د مونږ ته قران کې وخوي نو ټیک تک نه مونږ وای قران کې نشته خود قران نه لاو دي نشته دا کې دی دجل کې دا پټه یې هغه انکار حدیث په لسکي پټه یې نو خمونکریني حدیثي خمونکریني اجتهادي او چې دا دوړ منکرین و سره منکرین د قرانومې خو اسې دا خبره ښه را منکری نه حدیث په عمر رضی الله عنه شار دیر بیانې او, دی او, دی دی دی. او د دې وجه نه بیانې چې عمر یو کول کړه چې حسبنا کتاب الله او په خاص موقع کړه راضی بیا او حسب داوځ دی وای چې موږ لو بس قران سره دی کافی اوس غامیدې یتې غامیدیا اقام دوی چې بس ماخذ د شریه یو دی قران سنت ماخذ د شره نه دي مونږ دا خبره کوو ال سنت والجماعه چې ماخذ د شره اوليه سودي دوا ثانویه سودی دوا ټول ماخذ د شره خو ما دا جدا جدا ذکر کړل چې سره فرق د مراتب وسشي خاصي نور تاسو وسولئ چې شای کی دا مستقیم وایلی چې ان اعلم ان اصول الشرع اربعه صحی شوساام کې و خللا تون را والقیاس دا اصول د شرغ دي اواصول د مطلب دا دی چې دیې اسلام مجموعی طور د دی ټولو ن سرې اخوس دا مااخیر دي شرع نو په دی کې سنت چې دي او ح سردي نو دا دللیې اصلی دی د اصلی او وللی دلیللی اتوی الله اتول دا مطلب دې د حجیت مطلب دې چې حجیت د حدیث چې حدیث دلیل لري دا مطلب دې لکه یو خبر په قران کې سره نشته بالکل او په حدیثو کې راغلي دا نو په عمل کول واجبې راغلي د مراتب له اساس سره شعبان په با فرضي په چا بسوي واجب په چا سنت زن نه بزان بچ کول حرامي ځنه مکروه تحریمی ویلګه کولګا مراتب په پلیات سره دا ماخوذ دي شرعی دي اگر کاغه قرآن کریم کې نشتا بالکل اصلا نشتا چې حدیث کې راغلل نو زه دین ماخوذ دي دا نه چې بس دا زموږ ته اجت نشتا نو دا مطلب دې د حجیت ته حدیثو چې حدیث حجت ته حدیث دلیل لے۔ حدیث ماخوذ دي چا دي دشاره ده. ده دینا بشاره سکوله شی. آغا سلی شی. ده دی دلائل چی دی نداخو دی دی. یو آغا دلائل لی. آغا آیاتو ندی. آغا سو شی دی؟ شی حکم دی اطاعات دی نبی علیه سلام کردی. لکاتی و رسول بلا زینو کراغ لده. من یطیر رسول فقط اطاع ميه صلى الله, هو الله ده ده -その و رسوله اول واجبات طالهم اغه ایتنه شای کی الله د اطاعت د نبی علیہ السلام حکم کوله د ترغیب سره کوله کا په لفظ د اطاعت که په لفظ د اتباع وی لك وک و تبعوه لعلکم تهتدو فرښوګنه نبی علیہ السلام بارک و و تبعوه لعلکم لکه للقه دکانه لکوم في رسولې لای اوستون دکهتونو تهې ډیرو ته اشاره وکړه په دیبان دی هقیمي فلا ربې کللا منونهته یو حقیمو کفیمه ش اوس دا احتبا چې دا دا اعتاد د نوبیې سلام دا به سکې دی دا په سکې دیی سړی د دی دی پیغمبر السلام چې وایي چې دا قران د نو دا خبره څه کاوه معنا؟ نو دا ایمان دې کې تواته دا ایمان څه مطلب دی؟ فآمنوا بالله ورسوله ورسوله نبی الامي الذي يؤمن بالله وكلمتي واتبعوه لعلكم تهتدون فآمنوا واتبعوا جدا کړی یا یوهله نه آمنو ات الله هو اتتیور پهول نو آمو خو مخکې راغلی دی چې تاسو پیغمبر اومنو د پیغمبر څ کوي اوې دا طاد پسشي کې دی ات او الله طاد د الله چې دی دا چې قرآ مجید کم دی نو دا اثاعت د چا دی د کاقی مالات وایي نو در چا ااتال شو دک د چا تات شو لا تب الزنا نا د چای ات دا خو الله تات شو د پیغمبرې تواتسه شودي پاتې او رسول دا تات د پیغمبر توکه تنن ب کوي ما که ته صرف دا وایي چې د پیغمبرې توات دا, دا دی چې پ شوي نو او سنی حدیم विद الرسول نہ مراد څه کمونو د سوسایټای مشر ده دا ځان خبروی لګون تا کې د سوسایټای څه ده مشر پردان نو دو اول الامر سم مطلب ده بیا دوه غویسه ته ووول الامر بیا سم مطلب ده د سوسایټای مشر ته خدا نکزې کرکړ نه خبره پوه شو و اطیع الرسول و اولل امر اطاعت رسول بغیر د دین نکيږي شاکه مې خبر شے شی شی دا دا دا دا يو کي او اکا خبره څه شي شي عمل شي په دابه ته کمونو اطاعت نو بغیر د حديثونو اطاعت د رسول کېدل نش دا یو کې سماعاتو په طریقې استدلال منګوي دا قران مجید کې ډېر دي دی بیا ورته ځان لا راځم کي فورشوي دویم کې دو سماعاتو هغه آغ دی چې پههغې کې تتحذیر دی او یاره ده د مخالفت او دنافرمانی د پیغمبر د دی نه معلوېږي چې پیغمبر ووااج استtibaبا دی او د پیغمبر حث وااجبل احتبا دي ل کو من اصل الله وررسه هو فقط زل له فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ذس هياتونه ای شبای کې د نبی صلی الله تط والسلام دچا دنا فرمانا یې باندې چې کوم نو او يرسه شوی راغلی ندینا مراد قرآن پر خودلخو دي او خو مخالفت دا چا دی دا اللہ دی ومن یعثی اللہ قرآن پر خودلخو مخالفت د الله خو سوک تی قرآن پر خودلخ ومن یعثی اللہ و رسوله و یتعد حدوده و دللدین کفرو و عصور رسوله شوي کفرو و عصور رسوله لو تسووا به و دا دایاتونا ټول چی دی داردینه معلومیږي چې نبی رسول سلام واجبل اتباع دې درې اګه آیتونه شپاری کې د نبی رسول صلوات و سلام د قران علاوه خبرته د وہی اشارات ملاويږي چې قران علاوه چې نبی رسول سلام کوم سوینو دا څه شه واجب دي لَکَ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نُتُقْصِدِ نو دا د قران کریم پبارک ني استعمالي قران کریم تا یا چې کوم کلام ویل شي دي يا وتقولو ویل شي دي نو تو قران ته نه ویل شي ننوتکه نو مراد د نبی له سلام امه خبري و ما ينتقوان الهوا انه والا وحي د شي نو تکي نو دا وحي وي خبر ويلي دا نهي د نبی له سلام د حديث او خبر او ته الله تعالی څخه نو خپل خبر ويلي دي لك کذالكم قال الله من قبل سوره فاتحه کې وي کذالکوم قال الله من دا من قبلکم دا وایو دا حدیث کیدی الله تخپل خبر اسه کړي دا وایلی تخپل خبر وایلی نو حدیثه دا وه ویله شوی دا او په حدیثو کې ردینا اشارات و تصریحات دی دی. او تصریحات راغلی دي خو بیا خلق چې کم نو وی چې دا خو په حديثو باندې تاسو د حديثو حجیت په حديثو سکوي ثابت وي نو حدیث چې په حدیثو رات کای کنه نو اغه ځای کې دې دغې لکه یو حدیث راولی وګورئ دې حدیث نه معلومي کې چې حدیث نشته نو اوم حدیث سږی ثابت کی او اوم په اون په حدیث رات کای چې موږ په حدیث دې ثابتون بیا ولې لکه خلل دې تني ولا رات کوستانيانو خلاګارالم خویاتون وایو آیاتونو کې چې کمدننو دا راغلی دي سبیې سلاتتو سلام خبرې ته الله ووحي س کړی ده ایلی ده او الله تعالی تعالاتې کمنو د نبی سلاتو سلام خبرې ته خپله خبره سکی دي وای نو دا درم کې سمایاچو شو شه دینه چې کم دنو دا معلوم نه سالورم کې سمایاچو نا شاگر أغلی دی په بارده حفاظت د قران کې لک اننا نحنو نزلنا الذکر و ان له له خفی لا یاتیه الباتل من بین یدیه ولا پونه شو وا ما هو بقول شیطان الرجل د قران کریم د حفاظت بارک تش راغلی راغی دا د داغه نه طریق استلال لا سده چې قران کریم الله تعالی محفوظ کړه د قران کریم الفاظ د قران کریم اعراب د قران کریم ادا او د قرآانی کري مع نه دا ټول به محفوجي خلفا لکه چې دو چې کمدننو ځالیکل کتابو دی دغ کا دی ک عرب چې کمم د عرفه دغ د عرفه چې کوم دی نسب الله را لیکلوغ کې نسب او د هغې ادا چې کمم خادن غه خا چې کممه خادن چه کم عین دینو اغای عین چه کم غین دینو اغا باقی ادا دا طول چیزونه چه دین ادا و محفوظه که چه تالفاز او دا دی اعراب محفوظ نوی نبی علیقی قرآن محفوظه لگو اس قال الله پزای جیتوه قال الله نو دا قرآن دی نو قرآن نشو اللہ خسر را لے گلے خزا قال الله را لے او تو اے قال اللہ دو خبر پوئی گئی دا اصطاب قر اعراب بم محفوظی ادا بم سوی محفوظا نو مانا بم محفوظا بی دا الله تعالی دا دید پارا حفاظ پیدا کردی چاگی الفاظ سکم دنو محفوظ سکی دا الله مطلوب د بس اللہ حفظان پیدا کردی الله د حافظانو په ذریعه د قران مجید د الفاظو څخه حفاظت دنیا د ارواح سباب دي والله دا حفاظت کوي د ظاهري سباب دي درنګي د قرراو حضرات په ذریعه الله د ادا څخه حفاظت تجوید تجووید تجووید هغه په ذریعه د حفاظت کوي درنګي د نحویانو په ذریعه باندې الله د اعراب څخه حفاظت کوي د صفیانو په ذریه الله د سیغیسه کوي فاازت کې چې یون فقون یون شي م مارض ق هم یون فقون او یون فقون په ځ یون فقون شي د شو د نحویانو په زر... د سرفیانو په ذریعه الله د سیغیسه کوي ففاازت کې چې دا یون فقون دی یون فقونو نه ماضه کار کوي که د یون فقون په ځای بغر غال دا اللہ کا حفاظت کی دا معانی و حفاظت الله کړی کرده دا قرآن کریم اولنه مفسر اغسو کو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دا غیب وضاحت کرده نو اقا وضاحت په محفوظی کاغا وضاحت سنشی محفوظ نشی نو بیاد اللہ حافظو الوعدہ پورا نا نا زکا چې نبی علیہ السلام د قران شارح دی دا وایو په کار د اغه شرح حسن محفوظ نشي د اغه بیان نشي محفوظ نشي د اغه تفسیر نشي محفوظ نشي طبيعت کم دنو په د قران حفاظت او ادا الله پوره کړي څو قسمات نشو پینځم قسم ا آیاتونه هغې کې الله د پی غمبر په زیما بانې بیان دی لکه ل تووب نه لناې معوس زیله ایییم و یو لی مو همول او تفتیر تعلیم د کتاب دا ل په زیما ښه شو نو چې إمه مې شافی رحمن الله تعالی ذکر کړی دی یا الله ورسوله شارحا لكتابه الله تعالی خپل پیغمبر شارح د کتاب ګرځول دی یا الله ورسوله شارحا لكتاب الله خپل پیغمبر شارح ګرځول دی ذکر شارح نبی رسول سلام داغه شرحه کړی دی ایدا کنه چې نبی علیہ الصلات والسلام شرح وکړه هغه شرح به محفوظ یابوي نبی علیہ السلام پیغمبر شارح دی تو قرآن کریم مفسر دی مبین دی تعلیم وركون کې د ناغه به خلق پدی پوې کړیږي هغه پویا به مو ثبوری چې کما پوې د قرآن دغه پوې نه خلاف نهغه پویا پویا نه ده ته حدیث مظکور کړي سپغم کې سماغ آیاتونه دي شاغا دلالت کوي په دوام نه اسلام باندې اسلام دایمي ابدي تر قیامت دین نه او دلالت کې ورسره اوس ختم نبوت موه تګ چې نبوت سرتوره نو اسلام بدائم شي کنه هميشه دین به شي کنه هغه آیاتونه چې هغه د ختم نبوت تی او د دوام د چا دی د اسلام چې اسلام تر قیامت پورې سره دی قانون نه قران تر قیامت پورې قانون نه نو قران پابديت پانه دلالت کوي ویږي هغه آیاتونه دلالت کوي چې حدیث ف شرحی حدیث و موجودی او حدیث و واجب الاتباوی ونشوی تدین تریقه دیست لکا اليوم اکملت لکم دین و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام و رضیت لکم الاسلام اند دین عند اللہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ دَأْتُول آياتُنا پدوام باندې درات کې چې ای یوحناث انی رسول الله الیکم نو نړیری سلام ټول انسانيت پیغمبر دې او اسلام د ټول انسانيت د پاره قانون نه چې ترسوو پورې انساني سر غې پور به اسلام نظامې چې ترسوو پورې اسلامي تر غې پور به قرآن نظامی چې ترڅو پور اسلامي سر غې پوربه چې کمنو نبی اسلام السلام په چې ټول انسانانو د نبی اسلام پ غمبر شو نوکه قرآ مجد له د نبی اسلام شاره نووي او د نبی السلام تعلیم نووي اوس وخت کې لکه دی مطلب داری چی نبی السلام دا چې نه بیار اسلام د غ وخت پیغمبرو د اوسانو پیغمبرو ماغ جوړ کار نه کوې که نه نه بیا اسلام دغ وخت سو پیغمبرو د اوسانووس نه دی بیا پیغمبر نه دی ځکه کويغ و خلق به مننی او اوسانو ته ضرورت ته نو لکه اوسنی به بیا پیغمبر دی بیا د خط مبوت تهمون کرد دي لکه څنګه <سنگ> د اولانو د پاره د نبی رسلام وضاحت او درستنو د پرم د چا وضاحت اسلام هغه چې چاروړي نبی رسلام هو سنې خلک چې جوړ کې اسلام دی دا قرآن تشرید ځان نه و کید پیغمبر خلاف نه دی اسلام دی دابیا چې دا او تاسو ځان دلته کور سکو څه خبره باندې کوي کنه وَمْ كِسْم اغا ایتنا شغا دلالت کی پر عموم او پتقمیل اسلام باندې لک تفسیل کل شی ما فرتنا فل کتاب من شی کوئی ہے اکملت لكم پر کمال پورا قیدل ہو. او په عموم چه عرص تشامل لے عرص تشامل پا دی بان دلالت کی و دیر خبر ددن طریقه دست اللہ دا سدی آیاتو لنا چه شی دیر شیزو نا دا سدی چه اغا پا قرآن کریم که صراحطا نو دیر زندگی شعبی دا سدی چه اغا قرآن مجید کلیات ذکر کردی صراحطا نو بچا کی نشتا. قرآن کی نشتا ده. نشتا ده پا قرآن کی نوی نو بیا قرآن کامل څنګه شو. د قرآن کریم تکمیل چه ده نو پا حدیثو ده. ده قرآن کریم تکمیل چه ده نو دی اشتحاد ده. پونسوی. ایم ده چا نراباسی. قرآن نراباسی. پیغمبر چیموی نو د چای وی. قرآن وی. خو منگ تا پا کخکاری. نا وقت تا پا کسی نوکا دا تا نمانی نو بیاتا اسلام کمالا نمانی دا اسلام چه کمدنو کمال بیاتا نمانی نو دا دوائی مخفا دا وو کسما یا تونا ما ویلو صحیح دکنه نا لکا دا دیر شای یا تونا شو ما لکا وو کسماو نا ویوا یا تونا ما ندی بیلی نو لکا ما شا اللہ لکا تازو اپیزانو بیلو لکه په یو کلاس کې چې سرګې پټ کې دا ترمد پر بسی سي را رواني شيوه قرآن هم یې تازه تا د ورځې ته را شو دا او موږ کوم د زمانہ جهالت ته را شو رج کې سره وي کده شیخ القرآن شو بیا دا زمانہ جهالت ته را شیدا 15 ورځې در شوال نو سره پسی کې مزغو کډا سی شي نه او ولکه چې رومه ترجمه نو وکړي مزوب الله در احمو کې کافي بیا ګوري دا و کیسه مایتون شو کنه اوس تاسو خبره دا ووک اس ما یتون نه لکه ته چې تلاوت کوي تا ځان سره دا کیسونه څه کړی لیکلی دي و و ما خاصه په دې لیکلي دي و ها اوزان سره دې څه کړی دي دی؟ دی؟ تي خري چې تلاوت کوي چې کله په بیخه هم عام ته می کنه کله کله سره دوه ونده کته ګورو ښکاريو ده نه او نسو پلاوره یا چې پاره لور خو هغه و بزاحت ختم شو نو پاتو ته نه لګي چې په بی ویخه کله تلاوت کوي ما خا مې کې اغ نو ځان سره دا یو دا دی یو ټنو ته ځنه ته غوړونو هغه نن ځان سره څه په دې وو کیسهونو ځای نو دیولې کا دا ورته ته د حجیت ته حدیث د قران نه شي معلوم شي سیده کنه دا یو خبرو دا حجیت د حدیث ل ا احادیثنا ل ا احادیث باب الاعتصام بالكتاب والسنه روایتونه چې کمنو ذکر شوې دي چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي د قران کریم غن تکي مال نور وم راکړې شي وي د قران کریم په شانتي مال چې کمن نور راکړې شي وي نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایلي دي اني اوتیت القرانه او مثله معه اني اوتیت القرانه او مثله مال القران را کښې شوې ده دا غې په شانتي نور ورسره دام راغلي دي کلا چې او اکثر بل اکثر په دویم روایت چې نبی عليه السلام چې ستاویلې چې موږ له کتاب الله پره د پاغی رات کړه لا ادري ما جدناو في کتاب الله اتبعناه شاو سڑے داوئی شاو فایقولو لا عدری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتباناؤ شاو منگ دا اللہ پا کتاب کس مندیوینو اقا منو اقا سکو آنو رمانو دوے ماہ غریوایتو ندی شاو نبی علیہ السلام پہ اطواعات دلالت کئی او ڈیر شیدی دریم هغه وروه تونني شپای د نبی صلی الله علیه و سلم د لیک حکم کړی شپای کی نبی صلی الله علیه و سلم د د لیکلو حکم یې کړی د نبی صلی الله علیه و سلم یې لیکي اګه عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ و تنوبہ لکل کول یا وردی لکل نکول حبیر سلامت طولی نلکی اغور تو اے حضرت ما تو اے دا پلان کی ویچے نبی علیہ السلام باندھا دے نو اکل غسیو کلیو حالتی کلبل حالتی،, حالتی ارپان امیر سب دی خبر شلانے تا خانے ته بھی لی ہا جی نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہے کہ نبی علیہ السلام نے تو نے لکھے هغه ته ماته تسړی وی شي دا نبی علیہ علی علی السلام باندې کله غسی او کله خوشالي يو کلیو شانت خبر اکتار سؤولی لکی. نبی علیہ السلام مرتجب ادا چونی والا خویلی کا پایناہا مأمورا. دی جبی تصوش شوی دی. خو کم شوی دی. مأمورا دا. اندھر لکلو ڈیر و کې کی راغلی دی. درہم شے گم دنو آغا حافظت از صحابه اکرام الله و تعالی عرب الا غیر معمولی حافظی ورکڑی وی دا وقت کے حافظی سے کمدنوڑی رتیزی وی اللہ و تعالی دا غیب و ذریعہ باننے اخفل دین حفاظت مقصودو نوڑی رتیزی حافظی الله و تعالی آغی لسکڑی وی ورکڑی وی حافظی ولی اللہ و تعالیٰ تیزی سکڑی وی ورکڑی وی لیکن دو وحشی بارا کی رازی آرستو چی بیا مسلمان چھو وحشی رضی الله و تعالیٰ نو آغا یو علکو لیت زوان علکو سو زوان علکیو لیتو آغا علکو وطوی تازو لما وافی و داسو کتل او یرا داسل شه سودي وي غلامم د جاهلیت په زمانه کې او داغي او وړو کې شوو شو شه او کپڑا کې مالارا کتاوکړې چې دا پلان کې درګا لاوو بوزا ما درګا لاوړو ا ما شوم ما نور نلیدل نو لیدلې پلاغه ما رخپې لیدلې د هغه ماشوما پاپو تو ګورمو ستاره پوتو ګورمو تقریبا یو شي یاره هغه وتوی یع قایما بیا ما نور نه لیدلې واکه مولا خپل لیدلې هغه پاپا او هغه خپل داسې د بلا زامونه ابو هرره رضی الله تعالی او چو دتا یو زلې مروان کسان کې نو ول ورته مون ته حدیث وایا نو ابو حرز اللہ اوتاو نوو تا سل احادیس وائل سل احادیس دو تا پڑ کاتیبان کینو لیو نو دیتی نا سکر اولی کلو دیتی نا اولی کل نو کال پاسی بیا بو حرر راو کال پس سورہ وقت کال پس وارتاوی ابو حرر راوی ساپرو سا کالی منگتا حدیسو نوی مونگ مونږ بیاو آیا حق کا حدیث سنو مونگ تا سو آیا بیاو آیا ابو رضی اللہ تعالی شروع شو شی پروس کالی کم ایک نمبر ویلو اککا ایک نمبر چې کم دو نمبر اغا دو نمبر چی کم دس نمبر اغا دس نمبر ته کم اچتیس اغا چتیس چی کم مې اغا چانمی چی کم سو اغا تکی پر تکی ہوئی دو تا بیا غا کسان پر سکری که ناولی دی شی دو سابق لاس اګه ایته کاتبانو ته ویراو زی څنګه چالو وی هغه وتاي زمون په قلم کې غلطي راټلي شي خدا بوره په حافظه کې غلطي ده ته یاږي الله تعالی ور کړی زمونګه اوس دا دا وو کیسه حدیثونو آیتونو ول کنه یاره نو دې په خپل بیا دوباره غشاندې نشم ول کب د سن نه لګوم اوس په کوم زمانه خلک و و ديانه په خپل می ویلو ولکه بیا په هغه ترتیب نشملی دا داتې مسلمانانو ښا دا سه حافظي الله ورکړي د سنورم دې واقعيات دي حافظو دا حافظي شي وي د الله رب ال عزت دغه وقته منتخب کړی وي اږي باندې الله تعالی د صحابه اږي په ذریه باندې الله رب ال عزت دې محفوظ کو دین یې څه محفوظ کو نو نورم حدیث کمنو راضي بوومو اغا ډیر سیاسي نو دا د دې دلایل نشکمنو معلومیږي چې دا حدیث شریه نو دا ماخذ د شریعت ته او دا حجت ته راست شه ده حجت ته شبهات د منکرینو دا غي جواب هغه بیا وایو ان